El programa de Ràdio Pinsania on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Veiem sobre el patriarcat a la pastora. Aquest dissabte 5 d'octubre l'Ateneu Feminista La Pastora de Casserres organitza les segones jornades musicals Veiem sobre el Patriarcat. A partir de les 5 de la tarda hi actuaran Women of the Ghetto, DJ Poliamor, DJ Saraswati, Connie, Elsa Guerra, Coconuta DJ i Technopunk Ofensiva. Hi haurà menjar amb opció vegetariana. Quan les de baix mouen, els de dalt tremolen. FESTA FOLC A VALLSEBRE Aquest dissabte, a partir de dos quarts de sis de la tarda, se celebra la desena edició de la Festa dels Grups de Folc del Berguedà. Hi haurà cerca cercavila d'acordionistes, danses i concert folk amb la berguedana de folclora total, rústics de Vallsebre i V9 Band. L'acte tindrà lloc a la Sala Polivalent de Vallsebre. Us hi esperem!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 Tots els dilluns, de 10 a 12 del migdia, la Bogaderia, un espai amb rentadores, assecadores, dutxa i aigua calenta. Dissabtes, a partir de la 1, distribució d'aliments per qui ho necessiti. Dissabtes, recollida d'aliments per qui en vulgui oferir. Us animem a participar-hi! I més, escou. Manifestació per Palestina Aquest diumenge 6 d'octubre, a les 12 del migdia, tindrà lloc una manifestació de suport a Palestina al Passeig de Gràcia de Barcelona. Després de 76 anys d'ocupació i colonització, i un any després de l'inici del genocidi del poble palestí, diverses entitats convoquen una manifestació per exigir el trencament de qualsevol relació amb l'estat sionista d'Israel i la fi del comerç d'armes i de la criminalització de la solidaritat amb Palestina. Des de Ràdio Pinsenia fem una crida a la solidaritat amb el poble palestí i defensem la campanya internacional de boicot als productes i els interessos de l'estat genocida d'Israel. I fins aquí, què escou? Juntes creem xarxa.